Ugyanakkor megindult a harc a jodok csapatai ellen. Az endülés veszélyével nem törődött, pedig ez alatt László nápoi király már csak ne egész Dalmáciát behódoltatta, és csapatai elfoglalták Vránát és Spalatót. László ismételt fellépése, valamint Zsigmond távozása az országból szinte jelt adott a lázongóknak, akik most eddig soha nem látott lendülettel elkezdtek szervezkedni ellene.